Göran Persson, känner ni till han? Statsminister i Sverige? Nej, men nu vet vem det är, va? Ni kommer ni ihåg när han var statsminister. Det har väldigt skrivet i tidningarna om det där. När han fick en ny bil, kommer ni ihåg det? Ja, det är ju Men vad ni kanske inte kommer ihåg, det var han fick en ny chaufför i samma Veva. Och det var en kille som kom från Turkiet. Och det var inget fel på honom. Han var jättedukt att köra bil. Och så var de ute förstående, Göran Persson och den här chauffören, på en liten valresa. Så dundrar de in i ett litet samhälle, ungefär som Njutånger, ni vet, slags söder om Igesund. Och precis när de kommer in i Njutånger så skriver upp en gris framför bilen. De hinner inte stanna. De kör rätt över grisen. Det var bara skit av honom. Och persen var varit alls ifrån sig. Så han säger åt sin chaufför: du sa, gå upp till bonden och tala om vad som har hänt. Och naturligtvis ersätter vi alla kostnader, alla skador. Ja, ja, jag fixar det, sa turken. Han knallar vägen. Han var borta i en halvtimme. Och när han kom tillbaka så var Göran Persson i upplösningstillstånd. Alltså, var, var, var har du varit någonstans? Innan och en halv tim. Jag vara i bonden. Ja, men ska du behöva ta sån tid för att förklara vad som är här? Ja, men det var snälla människor. De bjöd på middag. Det var förrätt, varmrätt, kaffe, konjak, var. Ja, det måste vara så, Persson. Men så är det nu som det var. Jo, jo, jag knackar på dörren, va? De kommer öppna och jag sa goddag. Jag är Göran Persons privata chaufför. Jag har kört ihjäl den grisen.